підводне громаддя Айсберга. Кілька років розпалював і тамував у собі жадання поїхати до Дрогобича на відкриття пам'ятника одному із наших найславетніших попередників, вченого з європейським іменем Юрія Котормака, знаного у світі як Юрія Дрогобича. Прибрав собі цей імення на честь і гордість рідного міста. Кілька років. А відкриття все відкладалося. Дрогобицька громадськість разом із місцевими – Властями, ну, ніяк не спромоглася визначитися з місцем встановлення пам'ятника, остерігаючися близькості костюла чи необхідності певної реструктуризації площі. Пам'ятник мав би звучати особливим акордом, і я був певний цього, споглядаючи ще робочий проект у майстерні його творця, визначного львівського скульптора Теодоз Гібриш. Він такий справді, справдив усі сподівання. Я переконався у цьому побувавши в Другобичі. Як на мене, це один із кращих вітчизняних пам'ятників, і то не лише останніх років. Вчений з'явився перед нами розкрилений і піднесений, людиною геть з іншого світу, переповнений зовсім неприземленими устрімліннями. А от на відкриття я не потрапив. Місцеві власті підігнали чи приурочили цю акцію до днів перебування в їхньому місті глави держави нашої, а вже за тих умов змагатися з посадовцями, охоронцями та підлаштуванцями було марно. Це засвідчили свідки того дня. Не було на відкритті і самої авторки цього справді визначного творіння. За кілька місяців перед тим вона пішла з цього знеболеного світу, так і не дочекавшися втілення в життя своєї мрії. Як і не дочекалися втілення в життя ще кілька своїх унікальних проєктів. Поміжник – пам'ятник князеві Святославові на місці його трагічної загибелі. І ще одного великого свого задуму – комплексу лісової пісні нашої геніальної Лесії Українки. Над ним вона працювала довго і самозречено, удосконалюючи і удосконалюючи свій задум. Далі згадаємо ще про деякі задуми авторки. Свою ж останню земну ніч Теодозія Бриш провела у царстві людей мудрих і доблесних, позначених печаттю величі і безсмерття, людей безмежно відданих справі розбудови власної державності, а разом із тим погіднішої суспільної долі. Тобто вона провела цю ніч у своїй робітній, яка була для неї більше, ніж другою домівкою, була храмом і чистилищем, була живим пантеоном вибраних із нею з обширу тисячоліття людей, з якими вміла контактувати, навіть розмовляти, і які розкривалися перед нею потаємними гранями своїх душ. Відщев студентські руки здиваного Данила Галицького, проект пам'ятника якого був начеп замовлений львівськими властями, від князя Святослава з неприкаяною невизначеністю поховання в горах Коли, від кривавої і доброї водночас київської княгині, першохристиянки Ольги, до емігрантського гетьмана, творця нашої першої знаної Конституції Пилипа Орлика та його сина, від родоначальника українських мудреців Юрія Дрогобича до січових стрільців, до незламних повстанців, до незвісних героїв, від неповторного вертепного дійства героїв лісової пісні, Відтак до наших сучасників вона відбирала їх за незбагненним принципом своєї інтуїтивної скерованості, але майже завжди безпомилково. Їх тут, отеодосіні робітні, в ту останню провожальну, всю ношну зібралося десятки і десятки. Ту ніч знеболена душа великої майстрині навіки відлітала у небесні володіння, назавжди покидаючи нас, покидаючи все дороге, полишаючи країну, для величі якої вона працювала все своє напружене творче життя, полишаючи її не в благополуччі і добрі, на що вона сподівалася в розмаї своєї суверенності, а в прикрій невлаштованості, пограбованій невпевненості, тимчасовій апатії, невизначеності, заплутаній передвиборній беремії. Але душа померної майстрині мусила вірити, що це тимчасово. Мовчки дивилися на свого творця по грудді композиції, б'юсти і рельєфи. А в живих на всю ношну лишилося не так багато. Живі відстояли за опокійну службу, ще трохи поніміли перед домовиною, та й порозходилися, перепочити перед завтрашнім похороном. Вже лишилося кілька осіб біля неї найближчих. Вимучений третій добу без сну Євген безніско. Був людиною, яка підставила речі перед Богом покладений тягар. Пільше як півроку турбувався про вимучену хворобою дружину. Вона лежала в домовині особлива, геть відмінна від себе, яку знали її близькі та рідні, знали львів'яни, та й не тільки вони. Щось проступало на її обличчі Касандрини, щось наче від інгумені давного монастиря, щось від тієї, Пора української матері, яка мала багато чого заповісти своїм ближнім. Та чи не встигла, чи її ще не зрозуміли належно. Ми познайомилися з нею на якійсь нараді молодих місців. Я тоді працював у редакції молодіжної газети. Мистецтво входило коло моїх обов'язків, тож мав поміж молодими митцями набагато колег. З неї ж просто вітався. Якось не сторожився. Вона наче пільніше придивлялася до мене. Чого б то? Після наради підійшла до мене, чи не погоджуся позувати, бо задумала серію портретів молодих сучасників, то хотіла порозмислити і над поетичною загадкою, якщо вона існує насправді. Жила вона тоді у тісненькій кімнаті, по вулиці Сковороди, але більше часу проводила в наповненій глинистою таємничістю майстерні по вулиці Леся Мартовича. Ми домовилися сконтактуватися, зустрілися. І ось дзвінок до редакції. «Чи я скоро зможу звільнитися?» На дворі пісня осінь, холодно. Теодозія зайшла разом із своєю подругою маляркою Герою Левицькою в не дуже-то теплих, навіть благеньких плащах. Зауважую, що під плащами штани видно вони просто із майстерні. Деталь, яка нині нікому ні про що вже не скаже. Кого ти здивуєш? А тоді комсомольські патрулі не шпорали львівськими вулицями, в стилях виловлювали. Розпорювали їм завужені штани, вичитували дівчатам за відхилення обід гнилої буржуазної моди. Зокрема, і штанівком, сомольськими приписами дівчатам носити не рекомендувалося. Бридня, дурниці, а говорить про себе про час нашої юності, а про дівчат також. А нам того не можна, хоч ми працюємо в холодній майстерні, то не тільки з протесту ми так зодягаємося. За цією побутовою опозиційністю з ситуацією вимальовувалося, формувалося творче обличчя такого ж опозиційного митця. Уже тоді номенклатурні мистецтвознавці разом із ідеологічними посадовцями виокремлювали тих споміж молодіжного творчого середовища, хто прагнув торувати свій творчий шлях, співвідносячи його із світовим досвідом, висотними здобутками визначних місців світового рівня – а не лише із принципами незбагнутого соцреалізму. Теодозія Брив ще з тих часів числилася однією з перших поміж невгодними ідеологічними службістам. Поряд із Володимиром Патиком, Володимиром Овсійчуком, Софією Карафою Ковбут. невдовзі до цього списку долучився Любомір Медвідь, Андрій Бокотей, Іван Марчук. З часом ще і ще, бо це ж процес не спинний, як би не біснувалися можновладці. І ось в майстерні позую. Сижу на підвищенні. Мені якось мулько, вираз мого обличчя, скульптуру, не подобається. Вона вже і так на мене, і так намагається розговорити. Марко, гаразд. Що Гера Левицька щось поруч малює. І не слово. Теж не допомагає. А знаєш, Микола, раптом вирішують дівчата, а ти читай вірші. Чого маєш сидіти без діла? Справді, це вихід. Я тоді саме захоплювався Євгеном Плужником та Дмитром Пальківським. Роздобувши їхні збірочки, мені потолануло завдяки Миколі Даньку. З обох знав майже все на пам'ять. Тож дві години були поетичною тіхою, а для дівчат відкриттям. Потім пішли Анна Ахматова з берлінським виданням «Анно Доміні», який я теж випадково здибав ще в німецькому концтаборі, та й був вражений її поетичним словом. Там же одночасно... І так само принагідно студіював у власовських виданнях, які надходили в табір. Окремі добірки Миколи Гумільова, Миколи Клюєва, Сергія Єсєнєва, нашого тоді ще також незнаного широким загалом Олександра Олеся, деякі звішив його сина Олега Ольжича. Портрет молодого поета було виставлено на одній із найближчих обласних художніх виставок – «На суд і пересуд». Бо й схвальних відгуків і критичних гадючих укусів було більш ніж досить. Критикували за певний схематизм, різкий розворот голови, за умовність основи, тобто за те, про що нині смішно й говорить. Але повернемося до робітній Теодозії Бриш. Творче напруження тут наростало, цікавих робіт все більшало і більшало. Піаністки Марії Крих, письменниця Ірина Вільде трагічної долі живописець Іван Скибало, княгиня Ольга, новий варіант героїв лісової пісні. І поряд з ним книги диспоти, вечори, поезії, читали вірші Юрій Брелинський, Федір Штригун. Останній, щоправда, більш юрично розмірковував над долою українського театру. Та ще часом співали разом із своєю дружиною Таюю Литвиненко. Це було правдиве свято. І разом приймали гостей. «Дружина Остапа Вишні», яку проводив Михайло Осадчий, Івана Миколайчука, «Квартет Явір» – цілонічними піснями. А під час судового процесу над братами Горенями тут пересиджували прибулі із Києва Алла Горська, Ліна Костенко, Іван Світличний та багато інших. Тобто, осмислюючи з відстані часу, роль майстерні Теодозії Бриш в тогочасному процесі самоусвідомлення особистостей Саме української творчої інтелігенції, атмосфера творення її в загальнолюдському контексті, приходиш до висновку. Мастерня була одним із потужних глибинних центрів тогочасного руху, увінчованого дисидентством 60 -ників. І коли на вершині ми бачимо сяючі постаті горинів, калинців, сверстюка та світличного, шабатури чи горської, то ми вже бачимо, власне, верхівку айсберга. Це ж верхівка не лише десята частина крижаного масиву, ще й має бути громаддя цієї крижаної гори, громаддя, начеб схований від звичайного ока. Мені здається, що основна частина формувалася саме в таких осередках, як майстерня Теодозії Приш. Зрестою, чи те не тільки моя думка? На правах давнього приятеля і кума разом з Теодозією хрестила сина стригонів Назара, на правах постійного учасника свят і учт спостерігача процесу творення багатьох мистецьких шедеврів дозволю собі сказати ще кілька слів про теодозію як особистість. Появилася вона в прикладному інституті, не вгадаєте, в майже солдатському вранні, немала іншого. Але щось у цьому образі було цілеспрямовуюче і переконуюче, і вона стала студентом-скульптором. Звичайно ж, не жіночий вибір професії – Щось в цьому від жадання йти супроти вітру. Це пізніше позначиться в запаленнях, покрученнях від важкої вологої глини в руках. Ще студенткою отримувала схвальні оцінки скупово на похвали Івана Севери. Здобула пошану майбутніх колег. І то постійно. Відсувала якось дивно, відмінно від інших знаних мною скульпторів. Будучи начитаною, вибираючи кращі твори світової письменницької а особливо рідної, намагалася розговорити своїх героїв. Хай то були князь Святослав чи княгиня Ольга, Юрій Дрогобич чи незвісний ютописець, мавка чи перелесник. Виходило, то майже побожно. Настільки вона переймалася духом, глибинною сутністю своїх майбутніх героїв. Вперше з цим зіткнулася, працюючи ще над постаттю Данила Галицького. Піжніше, скрушно зізналася – що не змогла в той час до кінця збагнути княжу душу, мусила звертатися до цієї роботи вже пізніше. З Филипом Орликом обговорювала конституційний уст українського народу, його сином – гіркоту близьку служби, коло чужого трону, з мавкою – етичні проблеми, морально, імперативи жіночої долі, їхнього абсолютного права на щастя, права бути коханою. Так, зусідно сподобом зізнавалася – не вийшло в неї розмови із прославленою рокселяною різні моральні тональності, а ті ж умовляли її, переконували. Саме ти маєш стати авторкою пам'ятника цій незвичній жінці з рогатина. Попри все це символ, це пам'ять і засторога, це має вивітритися з наших сердець, виявилося не для неї. Можливо, ще й тому, що поруч у ці, ці роки з Теодозією був метець не меншого масштабу, людина не нижчих критеріів, вже згаданий побіжно Євген Безніско. І він вже значна частка майстерні, рівно ж як вона невіддільна від його становлення, від його творчого світу. Пам'ятаю, як він появився в майстерні, талановитий вступник до інституту. Заходжу звично, а він сидить на низькому осьлінчику. Чомусь відразу відзначилось позаль, як у роденового мислителя, дивно. І не було ні часу на ознайомлення, на пізнання. Вони відразу відчули спорідність, необхідність один для другого, як долі Фатуму, як того, що подарує стільки радості, хоч не поскупиться на горе, якого також вистачало. Щастя, ти насамперед діти. Перед різняними святами появилися первісток Ярема, Відзначаємо тісним гучним товариством, і десь в розпалі застілля вони приголомшують нас. А в нас у цьому році народиться ще один син, ми так вирішили. Це щось із розряду богемних вибриків, щоб два сини мали один рік народження. Не близнюки, той у січній, той у грудні народжений. Так вони розпланували на можливий подив інший. Не вийшло, помилилися на тиждень. Максим також народився, перед різ двом, майже в один день із Яремою. Пригадується, Теодозія намагалася утаїти, що вона вдруге вагітна. Ще на новорічному вечорі навіть танцювати виходила, тішилася потім. А от ніхто й не помітив, що за тиждень Максим з'явиться. Хоча ми бачили виразну, та й інші також. З Євгеном ми більш ніж здружилися. Я тоді працював на телестудії і намагався залучати його до оформлення передач забезпечуючи, бодай, мінімальний гонорар, добавку до інших мізерних заробітків, бо жили вони скрутно, та ще й квартири не мали. Дуже заплісніло кімнатку без жодних вигод. Та проте, попри все, їхня майстерня, їхня та кімнатка проминилася щастям. Не в стараннями Дмитра, Павличка та Ірини Вільди, міська влада все ж спроможиться поліпшити життєві умови двом непересічним талантам, та ще щось там таке, та ще щось додало їм впевненості і наснаги. І все б вийшло надалі добре, і все було б, як слід, коли б не. Несподівано, наче грім для нас Максим помирає. Шістнадцятирічний Красень, мрійний Парубійко, десятикласник, вони таки віддали його до школи разом із Яремою. І от він помирає. Серце геть пошматувалося. Чого? Від чого? В мої пам'яті епізод. Батько в палаті біля сина лікарів обнадіюють, якщо цю ніч переживе, піде на краще. А Максимові гірше несподівано відчув, збагнув чимось потаємним, що помирає. І жахнувся, і запротестував, Зловив батька за руку, шарпає, обличчя як перекриване Тату, я не хочу вмирати. Тату, роби щось вже й труніє. лежав із спотвореним жахом обличчя. І раптово розпогодився, раптово риши утихомирилися, раптово перетворився на очах батьків близький. Такий лежав гарний та примирений. І були дні гіркі та безнадійні. Було і знетямлення, було і невсетиме прагнення забутися, відкручитися від усього. Разом зібралися силами, разом перетривали важкі часи. І хоча ми з веселого часу повернути не вдалося, Роботі кожної з них тепер викладувалося із нанормованою силою. І Євген і Теодозія досягли таких висот, які для інших лишає рейми. Тут ми про Теодозію зробили багато, а от втіли новобелізки та пам'ятники значно менше. Лише декотрі герої лісової пісні знайшли притулок у колодяжному. Тогочасний секретар просто вибухнув гнівом. «Де ви бачили такі очі мавки?» «А де ви бачили інші?» – присадила посадовця Теодозія. Тож і не вабить до себе камінний комплекс царства казкових героїв лісової пісні. Тож і чекає нашої щедрішої вдячності унікальний пам'ятний ансамбль світловому князеві Святославу. Та хіба тільки це? Та все ж стоїть у Володимиру Волинському пам'ятник замордованим жертвам війни, новаторські у часи спорудження – Півавтор Дзиндра. Стоїть у Золочівському замку дивовижний Спаситель поряд із пам'ятником Михайло Грошевському у Львові, настійний реквієм, розстріляним борцям за гідність і право, орфейчує Аполлон, як уже його назвати, на могилі незрівняної Соломії Крушеницької поряд абстрактний, вдячний поклін. Частому гостеві своєї майстерні, митцеві, невсепущої енергії Леопольду Левицькому. Хай уже після смерті авторки, але дивує всіх своєю неординарністю мудрій Юрій Трогобич. Останні роки більше творила для себе. Які дивовижні портрети та композиційні плити, об'ємні сюжети. Від нині лежатиме неподалік, власне, майже поряд із могилою свого молодшого сина Максима. На його могилі розпучливий лебедь. Що буде на її могилі? Краще б за все вістка про втілення у бронзі та камені її творів. Нехай не бідні і розгублені нині, але не настільки, щоб не думати про справедливі і вічні. А перші листівки її посмертної слави уже пролітають на її могилу. Насамперед, це вістка з її рідного сила Бережанці під Сарнами про найменування іменем Теодозії Бриш сільської вулиці, обладнання музейної кімнати в її школі, встановлення пам'ятника каменя на місці батьківської садиби. Поряд із цим перспективи передачі її майстерні у віддання управління культури як майстерні музею. І головне – виставки її творів, як у церкві Святого Михайла, де поряд із її творами філософсько-церковного змісту побожно монтувалися і відповідні роботи її чоловіка Євгена Безніска. Виставка у Золочеві, далі Львів і не тільки